Сонце, хоча й хилилося до обрію, все ще продовжувало поливати місто білим розпеченим світлом. Асфальт розм'якав, не в силі витримувати жар, що його переповнював, і вихлюпував хвилі гарячого повітря просто мені в обличчя. «Чорт, забирай, що він там робить? Четверта година вже минає». Я уявив, як Путилін поглинає охолоджене шампанське, і зі злістю пожбурив порожню пляшку з-під мінералки на заднє сидіння.